Carami, che cari amici, bentrovati. Eccomi qui. Ah, ecco Scusatemi. Eh, Questa sera sono leggermente in ritardo, eh, stavo ancora con un un vecchio orario nella testa. Ah, eh, spero tutto bene. Qui eh sta arrivando il freddo, eh. Ci eravamo quasi quasi preoccupati no, che No, abbiamo parlato di piscina in festa, eh, quindi il freddo eh, è da evitare. Eh, è non, non, non se ne parla. Non se ne parla, no, beh, non, non è è stato bandito. È stato bandito. Beh, dal belgio la cosa eh, la vedo un po' È solo eh, una difficile. sensazione. Ma che volesse il freddo no, sola sensazione Il freddo è un'illusione un ottica. <ride> Soprattutto un'illusione ottica. Se tutti si vestono e uno dice "Oddio fa freddo", poi se invece sono tutti spogliati e tu sei l'unico che ha freddo dici "Beh, allora forse sono io che sì. non vado bene". Ecco, quindi vedi, è un'illusione ottica. Bah, è un'illusione. Un Fermiamoci all'illusione. Questa sera è una puntata molto molto ricca. Uh, abbiamo per la prima volta e questo è un esperimento che lanciamo a a bruciellando una pittrice ospite dal telefono, insomma, in Italia. E noi siamo molto contenti perché se questo esperimento funziona, se le reazioni del pubblico sono positive, così come noi eh, ci aspettiamo, l'esperimento continuerà nel tempo. Quindi, insomma, eh, Giovanna Ugolini, la nostra ospite è un po' pioniera di questo di questo progetto. Invece poi da come secondo ospite, ugualmente dall'Italia, ma in trasferta temporaneamente in Belgio, Dani Loskinin E lui ha un po' di di storie da da raccontarci, insomma, anche abbastanza ironiche e si esibisce a Bruxelles il prossimo 23 eh, novembre e ne approfitto anche per salutare gli amici di Arza che eh, gentilmente, insomma, ci danno la possibilità di intervistare questa sera in anteprima eh, Danilo e Danilo ci racconterà più nel dettaglio quali sono poi i temi di cui ehm, ci parlerà. E, insomma, io non anticipo nulla, sentiremo dalla viva voce di Danilo quali sono eh, le, le le storie che <ride> Secondo me sono molto carine, quindi insomma, ascoltiamole dalla voce di eh, di Danilo. E vedo già Dani M in regia pronto a chiamare Giovanna, però magari George, c'era qualche altra cosa che potevamo annunciare come agenda? Volante, prima mi ha appena detto che ho parlato troppo delle piscine e metà ah. cercava di aspettare Merìdì e dunque, appello al pubblico. È uno spettacolo teatrale di, di improvvisazione teatrale totalmente inedito, basato sull'interazione tra il pubblico e i gli attori via telefonino incredibile quindi ci sarà all'entrata ci sarà la possibilità di comunicare il proprio il numero di telefono con e chi? e si saranno chiamati eh, da, dagli attori ah quindi un teatro quindi nel uno, teatro uno va nel teatro e dice va bene questo è il numero di telefono poi entra e durante lo spettacolo viene chiamato al telefono a fare? Eh, e questo è interessante perché <ride> essendo in progettazione teatrale non si sa insomma, ah. un po' come sta facendo in Italia la un pazzo idea che è molto divertente secondo me con gli scherzi telefonici mammuccari o mammuccari. Cioè, non so, sarà una, una cosa del genere. Comunque Sì, ma c'era anche il teatro di improvvisazione di Ale e, e Franz che funzionava così che tu chiamavi o o era erano comunque c'era qualcuno che dava istruzioni segrete sì, e poi sì. gli attori dovevano improvvisare. Anche questo anche questo è possibile, comunque l'improvvisazione teatrale è veramente estremamente divertente se gli attori sono bravi e credo che in questi lo siano e e quindi sarete invitati a votare per SMS 1 o 2 improvvisazioni della prima parte che sarà sviluppata tra uh, l'interruzione durante 45 minuti. Allora, dove? Beh, www.atelier210.be eh, a Chiusenio San Piero a Rieti Beck il 21 alle ore 20, quindi domenica alle ore 8. Il costo è molto basso, 16€ euro, per una cosa, secondo me, estremamente divertente. Beh, finandallo ne sarebbe felice. Eh, come no? Allora, E poi le pir cado di Père Noël. Ah, questa è una bella notizia che possiamo dare, i, i, i peggiori regali di di Babbo Natale. Ma ah, questa è beh, mi sembra utile dato che avremo il periodo natalizio tra un po', quindi Sì, anche per i di, di regali terrificanti, ne abbiamo ricevuti tutti nella e vita. E poi vanno tutti riciclati su Google, su come si chiama eBay. Certo, si be, vengono veramente tutti anche. Vengono tutti dicci. Vengo anche... Io volevo riciclare un portafoglio che mi ha, mi ha, mi aveva regalato, poi invece ho deciso di utilizzarlo e piace a tutti. Quindi ho fatto bene a tenerlo. Beh, allora. Portafoglio orrendo rosa, però <ride> però riscose molto successo, quindi Allora, dal 4 dicembre fino al 26 dicembre, quindi ancora c'è un bel po' di tempo, i semi i, tutti i sabati e domenica dal 4 al 26 dalle 2 alle 5. Eh, alla www.maisonbizarre.be questo è l'indirizzo Maison bizarre già sono il bizarre. titolo della eh Maison bizarre dovevo dove tutto creare un evento del genere dovevamo trovare un posto il museo <ride> di arte comunque il, il museo di arte fantastica di Bruxelles rue américaine a Saint-Gilles quindi Andiamo. Io pensavo tutti a San Gigi. Io ho detto che quasi ci va, lo faccio. 14/17 dal 4 dicembre al 16 dicembre. Dal 2 al 16 dicembre. È una buona domenica. idea. Sì, dai. Peggiori regali papà. <ride> cioè, ho visto anche c'è una una lattina di carne umana. Cioè, un, Tra l'altro. Un pezzicino, cose cose strane. Ma quelle le lasciamo magari per per per tutti i paté americani dei belgi, per il resto. Ah, il paté americano è tartine, <ride> <il> famose tartine. <ride> e voilà le tartine. Giusto. Eh, uh, Liliana o Giovanna? Oh, sono Giovanna. No, oh, Giovanna, buonasera, benvenuta a Bruselando a Radio Alma. Grazie, grazie tanto, guarda una causa un po' inusuale per me perché io queste queste cose non mi succedono mai. Eh <ride> beh, insomma, brucellando c'ha ci pensato. Cioè sempre la prima volta. Allora, noi siamo molto veramente onorati di di averla come nostro ospite perché questa sera lanciamo per la prima volta questo esperimento di parlare in radio di pittura. Bene. Mi rendo conto che l'esercizio e eh, si può, può sembrare, insomma, poco usuale, eh, però ci piaceva l'idea anche di variare i nostri temi, perché tutto sommato brussellando, occupandosi di cultura, occupandosi di produzione letteraria, si occupa in un certo senso anche di arte. Però quell'arte sì. proprio, insomma, plastica che sia pittura che sia scultura, insomma, ecco. le differenti forme d'arte, poi finora non ne avevamo mai parlato, quindi insomma, siamo molto felici che Giovanno Golini sia eh, questa sera, insomma, pioniere di questo mh, esperimento. Bene. E noi ne volevamo sapere un po' un po' di più, quindi eh, vorremmo sapere, insomma, mh, per condividere poi le informazioni con i nostri ascoltatori come nasce questa sua passione, mh, mi sembra di capire per eh, la pittura e quali sono stati magari i momenti salienti eh, dato che, insomma, da donna immagino quanto sia più difficile poi portare avanti una serie di di sogni, di ambizioni, di progetti. Ecco. Allora, ehm più che altro il mio è, è sempre stato un lavoro di ricerca. Un lavoro su temi differenti come i ritratti, nature morte, ma vive, pezzi meccanici, tema inusuale per una donna. In termini di astrazione, di assenze, pupazzi e metamorfosi, nodi, recenti lavori e e oggi ludica figurine per la rappresentazione del vivere. Lavoro toccato sull'emozione e quindi mi è congeniale la tecnica dell'acrilico. Le mie pitture sono dei viaggi e sono convinta che questi viaggi a cercare li sono già sotto gli occhi, non importa andare oltre. Ehm Come ci ne è riuscita a coltivare nel tempo? Ah esatto, sì, quali sono state, insomma, se c'è un evento in particolare a cui ricorda ancora con piacere, se insomma, è stato tutto semplice, insomma, raccontarci esatto, un po' di questa ma, sua lavorando ma io lo lavorando con sincerità. Ecco, perché che cerco di esprimere la pittura. Nella vita si può anche mentire, ma questo non può succedere nell'arte e questa sincerità ci spetta stato di diritto. La pittura non è leggerezza, ma impegno e anche fatica. I caratteri sono schiva per dire la verità e questo è una condizione negativa per imporci, ma sono così anche felice di esserlo, non mi posso cambiare. Questo si rispecchia nelle mie opere, preferendo lavorare sulle cose povere Non ho mai cercato compromessi. E le mie ricerche non hanno aderito a ad dettami del mercato. Ecco, io questo <ride> lo Eh no, ma immagino che comunque um, per chi decide di fare arte, così come uh, le diceva ecco, prima, a me piace molto essere libera esatto. di fare quello che voglio. Ecco, perché allora questo è veramente non essere condizionata, no? Perché se tu sei nel mondo poi del mercato dopo ti sei condizionata. Mm. Ecco. E questo per me questo ha più valore che tra, tra l'altro io ho notato che insomma ci sono vari temi ricorrenti nella eh, nella sua pittura e ho rinvenuto delle similitudini però potrei veramente sbagliare potrei essere insomma non sono un'esperta d'arte insomma mi piace la storia dell'arte però poi da da qui a definirmi un'esperta d'arte sarebbe un po' eh, un errore da parte mia eh, di recente ho visitato una mostra a Budapest di Botero che tra l'altro ho scoperto essere anche residente a Marina di Pietrasanta, quindi in uh, in vero, Toscana vero. e ho trovato un, un una, qualche similitudine con le, con le con le sue forme, insomma, uh, Botero ecco. pre predilige, insomma, forme È poco consone. Sì. Invece no, non mi sono ispirata a Botero, eh. Ma queste figurine che sono scaturite da una visione filosofica assorbita in un o uno con la mia sorella sulla traduzione caricaturale e grottesca del quotidiano. Ecco. E diciamo un modo più letterario di fare pittura raccontando storie e trasformando in figure pensieri vissuti. Per quanto riguarda i colori sono molto riconosciuta dall'uso del colore e dalle tonalità che adopro per la mia pittura molti critici hanno notato che sono riconoscibile nonostante i diversi temi, tratto dall'uso delle tonalità del colore, anche cambiando varie varie appunto i eh, temi, capito? Sì, sì, sì. No, ma tra tra l'altro devo dire la verità, l'accostamento la, che io facevo a Botero era mh, semplicemente, insomma, un modo di di pensare, di riflettere, un certo modo di fare arte che non è magari eh, comune oppure usuale. Perché eh sì, è un po' non usuale, sì, perché mh, a me mi ha molto divertito questa cosa, perché è una, una in fondo è una, è una leggerezza, ma in fondo anche eh, ironica leggerezza, ma in fondo non è tutto semplice, anche questi queste quadri che ho fatto sull'ironia e e la sua situazione insomma delle de, delle delle persone, della vita. Quale se, se dovesse scegliere un tema sul quale uh, ha dipinto di più in questi anni? Quale sarebbe il, uno dei temi insomma predominanti, uno dei temi più ricorrenti? Predominantemente sì, sta, sono sacre nature morte, ma vive perché in fondo non sono nature morte, sono piuttosto, voglio dire, anche ci vive insomma e e, e anche meseosi ludiche che proprio anche in contrasto a quello però sono li hanno divertito e poi è tutto un altro tema ma io ho bisogno anche di questo di questo di questo cambiamento ecco perché naturalmente lavorando a temi io o dei periodi che mi piace proprio iniziare un tema e poi quando l'ho finito ripenso a un altro percorso pittorico. Eh, sì, le, e si e ecco, sì, eh, si es si esprime solo attraverso l'acrilico oppure eh, preferisce comunque altre altre forme di espressione? Come non ho capito. Eh, Dico come forma di di di espressione artistica preferisce solo l'acrilico oppure insomma ci sono anche poi altri mezzi ah, sì, Acrilico, l'acrilico poi naturalmente l'acquerello, insomma altre forme naturalmente a seconda quello che faccio e eh, no no, ma insomma c'ho delle tecniche miste, ma più che altro acrilico, anche perché io avevo iniziato con l'olio tanti anni fa ma siccome poi abbiano le un'allergia un e allora io insomma la Sicilia che è più e più perché è acqua e allora a me è più congeniale eh, che poi diate c'ho una pittura un po' su genere espressionista mm -hmm. che mi è molto più facile anche per per adotarle Beh, e immagino. Sono più in cerca più immediatezza, ecco. <ride> quanto sì. quanto è importante il ruolo della luce nei suoi disegni? Non ho capito. Cioè, quanto è importante la luce nella scelta dei colori, quanto incide il fattore luminosità, il fattore luce? Il fattore luce no, è importante, sì, sì, luce e eh, io a parte lavoro molto proprio sulla luce e e, e l'oscuro, perché ci deve essere questa la luce è importantissima perché a volte ne, va a poco, eh? Basta un tocco a volte che dà equilibrio a tutto il quadro. Cioè, io mh, ho notato che facendo anche una natura morta, magari mh, la formo da me, no? E quando mh, la, la luce è importante, è importante perché ehm cascirisce soprattutto nel equilibrio attraverso il quadro, cioè la luce è importante, è proprio, è proprio la luce che fa che fa la differenza. Io mi sono sempre chiesta in che modo voi artisti riusciate a dosare il concetto di luce. Mi è ha sempre affascinato sì. questa cosa. Eh sì, è vero. E <ride> ed è già non ho sofisticativa, non te lo posso dire perché io non è che abbia fatto poi delle grandi scuole o perché in fondo io non è che sia legata accademie, ho fratto molte scuole, cioè io vi sono proprio cercato di fare da me anche per cercare di di trovare io questa questa forma di libertà, questa forma di libertà perché anzi più scuole, più dove che siamo legate delle regole. Ehm invece si deve trovare noi questo senso di libertà senza leg essere legate a delle regole, ecco, è così importante e lei allora si trova lavorando, ecco, lavorando, lavorando e poi si scopre questa magia che c'è e che dopo si guarda e ti si meraviglia quasi da noi perché c'è il voler farlo, poi c'è la casualità, poi c'è, insomma, c'è tutto un, un mondo che ben venga e la scoperta naturalmente. Sì. A che cosa sta lavorando in questo momento? Possiamo svelare qualche cosa in anteprima ai nostri allora, ascoltatori? Scusami, io per dire la verità, siccome sono redice di una molte cose fatte e come ho già detto, sono a parte ora le ho un periodo un po' difficile, ce non cantante, però ecco, ho terminato da poco una mostra qui a Firenze alla Società delle Belle Arti, alla Casa di Dante e facendo parte del consiglio, ho l'opportunità di promuovere artisti, incontri letterari e concerti. Ehm ecco, e, insomma, ho fatto ecco, ho fatto una mostra ora il 18 di settembre e questi temi erano erano il pertur era intisolante e perturbante, tema ancora nuovo, tra quelli che ti ho detto e praticamente sono temi che raccolgano un po la eco una mesamorfo sì dell'inconscio, ecco perché sentivo il bisogno di dire questo. Ehm e poi questi quadri che c'è anche un, un nastro un nastro e che che chiaramente e, è un nastro che lega e e questo e questo nastro che mer è importante, no, forse uh -huh. perché e, c'è un in questo senso di vuoto, ecco, in questo in questo serie di quadri che ho fatto eh fatto di solitudine, proprio dell'inconscio, sta metamorfosi e come sono stati molto apprezzati perché hanno capito il discorso che volevo dire perché che poi si racconta l'assenza di oggi, la non comunicazione, il senso mm. di panico, la sofferenza che si riflette in tutto questo. Ehm e poi è un nastro che cerca di unire un qualcosa che forse non c'è più. Ecco, in tutto questo però ci sono proprio io che parlo attraverso il mio lavoro. Ecco, e poi c'era un quadro fra gli altri di fiori bianchi al quale affidavo la mia idea di speranza. E ecco, insomma, hanno acquisito il messaggio, ecco. Mi sorprende, oh, tra l'altro in realtà non mi sorprende, ma troviamo una conferma perché noi a Bruxelles andiamo raccogliamo le voci di soprattutto di scrittori, raramente qualche volta di di poeti. E se c'è un tema che ritorna mh, predominante, davvero spesso è quello dell'incomunicabilità. E allora il ruolo del poeta, così come può essere quello dell'artista con altri strumenti, è cercare di innanzitutto di inquadrare il problema, quindi di descriverlo. I poeti con i versi, gli scrittori con i loro con i loro racconti, romanzi, storie di diciamo di vita vissuta. Poi gli artisti poi ci riuscite probabilmente con un'immagine Volevia sciadire poi tante cose e eh, a riassumere mille e una e una parola. Ehm in realtà è una conferma che ci dispiace anche un po' sentire perché è una forma di malessere poi del tempo che stiamo vivendo, dove si vivono più paradossi. Da un lato c'è c'è una comunicazione estrema se vogliamo, perché siamo bomb bombardati quotidianamente da da tantissime informazioni. Dall'altro però non riusciamo poi a comunicare magari con la persona che sta accanto a noi, con la persona che magari vive esattamente a 2 m dal nostro pianerottolo, con i vicini di di uno stesso, insomma, edificio. Quindi, insomma, in Italia come come all'estero sì. un po' dappertutto sì. eh, questo tema, insomma, nasce così ritorna mi salva è proprio la pittura perché io siccome sono come si chiedevo schiva e lavoro cioè nel campo magari della literatura c'è più occasione di parlare di scrivere io invece sono spesso nel mio studio e lavoro e Allora, con meno facilità e meno, cioè, di perla. Ecco, però questo quel fatto de, della pittura mi salva proprio perché è un modo di esprimermi attraverso proprio le immagini. Mm. E questo per me è anche una terapia. Una terapia che veramente fa bene perché non tutti su troppo hanno una parola facile, no? E allora invece mi salva proprio perché Mm, di sopra quella sigh, ecco, ho capito. Poi a Firenze, strade, diventa stretto, ma zone ristrette, ecco. Che <ride> sì, la sigh è proprio mm. veramente, ma viene viene naturale, ecco. Eh io l'ascoltavo, quindi eh, sto facendo il percorso inverso a quello che ha fatto Meridiana, stesso Meridiana ha visto alcuni quadri, io ancora non li ho visti e sto cercando di vederle attraverso la sua descrizione attraverso quello che lei sta dicendo su uh, sui quadri che sta a um sta partendo avanti sui quadri che ha fatto e e che probabilmente farà. E una cosa che che mi interessa è il percorso filosofico di cui parlava. Cioè da un lato ha parlato all'inizio di mm, pupazzi, no, di macchine, figurine sulla rappresentazione del vivere. Parla anche di grottesco, e ne parlo molto con la letteratura, ma io vedo che qui con la sua pittura le ha detto molto di più di alcuni libri, ne ha scritto una serie di libri, quadri che quasi sono un quadro e un libro assestante almeno da come l'ha descritto e quindi quello che volevo chiederle è mi può dire da dove è partita col suo percorso filosofico perché mi sembra di leggere e forse qui sto anticipando ma poi mi corregga lei mi è sembrato di, che la dalla rappresentazione del vivere si arrivi fino alle macchine e quindi il, il concetto di macchina nodo di tecnicità di proprio di meccanicità sia poi arrivato poi alle estreme conseguenze laddove c'è il vuoto cioè si arriva dalla meccanicità al vuoto e relazionale, i trovi a vuoto, forse tipo perché dall'altro piede speranza dove puntano, perché d'accordo che è un simbolo di speranza, però qual è il salto o se c'è un suggerimento nell'interno dei suoi quadri sul futuro, su come riempire questo vuoto, su come far sì che il nastro leghi non assenze, ma leghi semplicemente delle presenze. e perché cioè mi sembra che a parte anche abbiamo abbiamo tutto questo cresciuto forse anche troppo e non funziona con quella antica non lo so comunque per me i valori si si stanno perdendo proprio perché lì troppo che abbiamo e allora questo coso senso proprio di di questa di... intelligenza, mentre se la del popolo greco e le scienze che erano una volta. Ecco, questo filo che lega forse e questo è quello che volevo dire. Giò se mi sono spiegata. Ma l'abbiamo abbiamo capito Benissimo. Il messaggio è veramente chiaro. È... Allora mi mi è... rimane la curiosità del perché all'inizio faceva o comunque mi sono ben capita la prima parte del suo percorso di Beatrice disegnava nodi e macchine. Ecco, questo invece è una curiosità Non ho capito, Sophie. Perché all'inizio del del suo lavoro di Pittrice disegnava nodi e macchine, se ho ben capito. Allora, no, macchine, ho fatto pezzi meccanici. Ah, pezzi meccanici. Ecco, pezzi meccanici perché mio marito ha avuto una fabbrica, avevo perché ho <ride> avuto disponibilità di no, miei no, passare no. questi oggetti e ho fatto una serie di quadri. Un po' anomale per una donna, però mi piaceva, insomma, quando è stata scoperta e e poi il lavorare la formazione per cui eh, insomma, sentivi bisogno anche di di fare questi questi oggetti che mi, insomma, insomma, per me erano importanti. Ecco, c'è stato magari persone che hanno fatto eh, insomma, io lo ecco, questo qui. I nodi invece sono gli ultimi lavori che ho fatto e proprio un senso di panico, è ecco, quel panico de, de, della paura, della sofferenza di questo coso che c'è che poi questa è stata un po' la settimana scorsa, dice che sempre sta succedendo, sentite anche gli altre. Sì, Giovanna Noide, il... noi veramente la la ringraziamo, insomma, è effettivamente probabilmente il nostro esperimento ha un perché, eh, dopo 4 anni ormai bruciando la quarta edizione di di poesia e di scrittura, probabilmente anche nella pittura e nell'arte, possiamo ritrovare delle delle similitudini e chissà magari anche dei contrasti. Il tempo in e radio purtroppo è tiranno e, e scorre veramente via <ride> velocemente. È passato un volo. È passato rapidamente, infatti. Prima di salutarci un saluto a qualche saluto insomma mh, vorrebbe approfittare dei nostri microfoni insomma per rivolgere ancora un messaggio ai nostri ascoltatori sì, sì, sì, io sai sono molto emozionata non mai tipo e ben in granito i problemi che avete anche voi nel lavoro e tutto Ave che pensata me non è dato cosa da poco. No, siamo noi che la ringraziamo insomma per la per la disponibilità, grazie, per la pazienza e grazie poi defini, definiremo i dettagli del descrittivo del nostro sì. blog via email, sì. così decidiamo sì. magari uno dei suoi Penso quadri, altro. quali dei Penso quadri altro. insomma promuovere. Le auguriamo grazie. ancora veramente tutto grazie il meglio. Tanto. E ancora buona serata. Grazie anche a voi. A Buon proseguimento. Grazie, arrivederci. Eh beh, Giovanna era molto emozionata. Già io ho avuto il piacere di conoscerla di persona, è una persona veramente riservata, abbastanza schiva, quindi insomma, io mi sento veramente, anzi noi tutti di Bruxelles siamo tutti per guardare. Questo si chiama promemoria. È una fiorosa mia mamma Maria. Promemoria altro che anche qualcun altro si chiama promemoria, per esempio, no guardi che ci sono piccini, hanno un nome preciso, eh. Gianni Pizzini. E va bene. Allora, anche qua in radio è arrivata. Innanzitutto, volevo dire che questa sera in radio abbiamo due amici che sono qui all'ascolto con noi e voglio ehm um... all'ascolto fa lato le nostre voci perché non sentono le cuffie, eh? non c'hanno le cuffie. C'iamo sì, eh, pure spiace, noi già a corto di cuffie con eh... No, ma lei le facciamo le, corto di cuffie, di strumenti siamo in generale. Quindi voglio salutare sì. Agnese e Fabio, se Agnese e Fabio e colgo l'occasione per ricordarvi un evento dibattito che ci sarà con i giornalisti del Manifesto il prossimo 25 novembre al Centro Internazionale Anne Senses con Angelo Mastrandrea e Angela Pasquetti, andando di, e di a dirla, quindi proserp. @bruxelles@gmail.com. L'evento in collaborazione con Fondazione Rosa Luxemburg, ovviamente la fabbrica di Bruxelles e il SEL Belgio. Beh, noi vi auguriamo insomma veramente tanto successo e eh, se disponibili partecipiamo e eh, solo una cosa, che ora è l'evento? Alle alle alle 8 alle ore 20:00, quindi insomma, ricordo ancora evento dibattito con i giornalisti del Manifesto con quello che sta accadendo in Italia, probabilmente da qui al 25 novembre ci sarà molto di cui discutere. Un nuovo fuori, al cioè. centro il interna... nuovo governo, non esageriamo, centro internazionale in essence con so. Angelo Mastandrea e Angelo Pascucci. Cosa ma... succederà di tutto? Chi... Quindi Cosa succederà di tutto? Ma io non vedo non vedo all'orizzonte un nuovo governo. Ma soprattutto non vedo con, servirebbe è... parlare di, potenziale puoi... di... puoi... di... puoi... per il momento, io ce ne liberi. Bene, allora vedo Giaddi, <ride> <ride> Daniel ah? Regia, Daniel Mebeli. <ride> Ma faccia la politica <ride> partigana. <ride> <ride> <ride> Daniel Regia che sta, vedeva, a chiamare il nostro prossimo ospite e lui secondo me ha qualcosa veramente da da raccontarci però Agnese visto che abbiamo due minuti possiamo approfittarne magari sì, ci puoi raccontare io faccio una domanda qualche prima. cosa su la domanda è ospite chi è? quello che riceve o quello che ospite arriva? ospite sono entrambi ambe tre benissimo ambe ah, tutti spo... sì. ambe tre benissimo <ride> allora la domanda aspetta si sì, si sì. e voilà abbiamo problemi con il filo della cuffia eh si sì, sì. si faccia Queci... la domanda faccia la domanda ma allora la fabbrica di Bruxelles quando nasce. Allora, intanto va a realizzare che il nuovo dipartimento comincia a giugno è un progetto che insomma è portato avanti sia in Italia che in buona parte dei paesi dell'Unione Europea, ma è anche in altri paesi esterni all'Unione, è in un po' in tutto il mondo. Non è un progetto esclusivamente politico, ma è uh, noi ci pensiamo noi personalmente dalla fabbrica di Bruxelles, ci pensiamo come una sorta di think tank, un luogo uh, culturale in cui uh, reinventare non solo un vocabolario della buona politica e uh, qualcosa di legato saldamente alla comunità italiana, ma con un luogo d'incontro che faccia portavoce di stanze sia degli e delle comunità immigrate di utti nel mondo, di qui sono a Bruxelles e di, di, di, <ride> gli, di, di, di questi pochi giorni con ad, eh, vorremmo avere dei contatti più stretti con uh, le associazioni locali e eh, infatti adesso abbiamo un blog, una pagina Facebook e il uh, blog su WordPress e eh, la pagina Facebook e c'è sia il gruppo Facebook che appunto la fabbrica di Bruxelles sia la persona fabbrica di Bruxelles. Invitiamo tutti gli italiani e non e simpatizzanti che vuole aderire a un progetto alternativo di eh, cultura. Noi abbiamo anche quattro working groups che si interrogano su quattro tematiche differenti e eh, magari se siete curiosi noi siamo a vostra disposizione per eh, aiutarvi e magari su darvi che cultura, ma nel senso lato del termine, forse non è partitica. Esattamente, sì. Quindi è politica pura, cioè sì. l'entrare a città, entrare nel modo di governo della città, nel modo in cui noi <coughs> possiamo rappresentarci la e ed avere l'espressione dei quello che pensiamo attraverso delle persone che ci rappresentano. Questo è forse il problema che abbiamo in Italia adesso, Siamo un po' persi nel chi fa che cosa. Mi ha un po' sconvolto, allora, questo lo devo dire anche se sì io non c'entra niente con la politica, però per <coughs> per fare un esempio la Ferrari ha perso per loro di strategia e eh, vabbè, anche io mi sono arrabbiato. <coughs> però che poi i giornali in Italia eh, facciano eco a un uh, personaggio politico o a una persona che dice questo, che ripane del politico e dica questo, ecco, questo secondo me è un semplicemente un esempio di il più piccolo, insignificante, però di come forse bisogna ricominciare a anche quando ne siamo assolutamente d'accordo che è un bel esempio, qualsiasi sia il colore, a me non interessa il colore, perché il colore già fa parte del partito. Mi interessa la politica, la politica non può essere fronda di colori diversi, la politica è l'essere politica e deve avere se è vera politica, tutti i colori suo interno, perché tutti noi siamo diversi. Io direi che per questa sera ci fermiamo qui, perché altrimenti il dibattito diventa un po' complesso e, e a livello italiano stiamo vivendo un periodo abbastanza di, difficile, quindi insomma però è chiaro che da qualche parte bisogna pur ricominciare. Eh, vedo Dani MRG a pronto per passarci il pro prossimo ospite della serata. Sì. Lo sta almeno salutando, lo lo sta, sta dicendo buanotte. Allora sta almeno Guardi salutando. Che stiamo arrivando. È in diretta con un cellulare, quindi speriamo che la voce sia Eccolo. ecco. Danilo. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuto Bruxellano. a Brussellando. Okay. Spero tutti ci possa grazie. sentire. Grazie, grazie una buona serata a tutti. Spero che mi sentiate bene. Al momento sì. Allora Danilo, noi non abbiamo anticipato nulla del tuo spettacolo perché insomma, eh, ci sono tante cose che credo ci possa raccontare tu direttamente. Allora, sarai prossimamente sì, eh, qui a Bruxelles il 23 novembre. Sì, il 23 novembre al Sound Jazz Club. Non so se se sapete dov'è, lì a Bruxelles quella Sì, a Rue de la Pasqua, Tulip, Rue della no, Tulipsi. Sì. E eh, eh, e eh, niente, uno spettacolo che parla di sesso. Io mi sento malissimo, dunque non so se puoi mi stiate No, ascoltati. noi ci sentiamo benissimo. Eh, no, vado vado io. Quindi racconta, allora, sì, il titolo è del tuo show, eh? Sì, uno spettacolo che parla di sesso che che che che è molto bucosciano eh dove dove citiamo vari autori italiani, ma dove ci sarà una buona musica da parte di tre musicisti molto bravi che si chiamano Andrea Di Pasquale, Marco Guastel e Luca Di Giacomo e e niente che ha fatto un, un, un bom successo in in Italia e dunque abbiamo deciso di riproporlo qui in Belgio. Faremo una bella tour in Belgio, ma a Bruxelles saremo il 23. E raccontaci chi è il protagonista principale di queste vostre storie, perché non è un personaggio, insomma, comune. Sì, sarà eh, sarà un pizza man uno che va a portare le pizze in giro e gli capitano e capiteranno cose un po' strane, bizzarre, incontrerà Bukowski stesso, incontrerà Maple Thor, che è un fotografo della seconda metà del sì. 900 uno dei più conosciuti sì. e più bravi. Eh, incontrerà Taipiria eh, che è una pornostar, parliamo di sesso, dunque. Ma qual è allora tu dici parliamo di sesso, ma qual è stato il vostro approccio all'argomento? Qual è il, punto, il vostro no, punto di vista? Guarda, era, eh, in che in che senso? Eh, <ride> in che senso, scusa, l'approccio all'argomento. No, no, voglio dire, guarda, allora, capisco che ci sia un'ironia, capisco che ci sia, insomma. Sì, era in ero in un ero in un periodo in cui leggevo tantissimo Bukowski e e in cui mi facevo molte beppe, dunque dico magari inizio a scrivere qualcosa che riguarda il sesso e e siamo Ma come siamo mai un Pizzaman? Perché la la cosa che più mi ha colpito della locandina, quando eh, mi ha girato la locandina eh. è il Pizzaman. Questo dettaglio me lo devi chiarire. Eh, perfetto. Praticamente il lo spettacolo sai come si chiama? No, Grillo avventure ironico erotiche. Lui va in giro con un con un grillo, con un con un motorino, un grillo e Ce l'hanno in 3 e in Italia. Lui, <ride> e va a portare le le pizze in giro e e si ritrova a suonare campanelli di di grado più di due volte personaggi. perché già due volte Come scusa? No, niente, ok. Quindi, insomma, le, ma come nasce l'idea del pizzaiolo? Perché il pizzaiolo ah. come veicolo di queste tue storie? è e non beh, il postino guarda, più classicamente noto, per esempio. Ah, sì, beh, sono più o meno sono quasi eh, gli stessi, solo che il pizzaiolo va in giro di notte, di sera. Il il postino magari magari ha un po' più gli orari è un po' più Sicuramente mattutini. meno, meno lussuriosi. <ride> Quanto dura lo spettacolo, Danilo? dur a onore un, un quarto più o meno noi in Belgio per far sì che tutti possano goderlo abbiamo messo anche qualche canzone che parla sempre di sesso e qualche qualche cosa in più ehm e, e, e m'hanno detto del del dell'Artza sono loro che stanno organizzando sì, il simone sì, sì. amore esatto. e qualora la gente che, che ascolta la radio volesse eh, inviare un messaggio info@artza. .com eh, avranno uno sconto. Bene, Dunque. quindi speriamo insomma che ci siano tanti dei nostri ascoltatori in ascolto, insomma, interessati a partecipare. Eh, noi Danilo ti ti ringraziamo, insomma, ne daremo comunicazione anche sul sul nostro blog, incrociamo le dita e veramente vi facciamo i nostri eh, migliori auguri. Sì, noi siamo contentissimi, i ragazzi sono arrivati proprio oggi, abbiamo ah, fatto delle prove perché domani iniziamo a Dove iniziate a... domani? A Courtre. A Courtre, sì, faremo, faremo un bel giro del del Belgio. Facciamo sette ah. spettacoli in 11 giorni. Bravissimi. Oh, mi raccomando, però arrivate freschi, riposati anche a Bruxelles. Eh, non ti preoccupare, noi <ride> veniamo, <ride> vi, veniamo a, vi veniamo a trovare in, in radio, con allora pagliate che Noi verremo, eh, dopo la trasmissione verremo. Ah, quindi ci okay, ci vedrete non arrivare in ritardo, <ride> ma arriveremo, saremo lì. Danilo, Bene. noi ti ah, ringraziamo, okay. i tempi in radio ai miei sono veramente tiranni, ma tu sei un attore, quindi sei abituato anche a gestire i tuoi tempi. A ah, queste velocità non si può più. In, in bocca faccio al faccio lupo. Tantissimo. Una buona radio, un saluto a tutti. A grazie. Apprestissima, grazie agli amici di Arza. Ciao. Ciao. ciao, ciao. Mhm. Mm la, la la la la. Beh, il brancolo George. La, la. Stavo aspettando la, la, la sigla. La. La la la. Stasera Giorgia è la, distratto. La la la la la. Hai lanciato li, una nuova sigla brangolo, senza avvisare gli altri. Lo fa bene, eh, siccome il regista mi fa segno di fare librangolo eh, come Ai 7 minuti. Otto. Io facevo segno a Giorgi di fare veloce perché Otto a me minuti. sto rap della sigla non mi piaceva molto. <ride> Damiano quando vuole sa essere molto autoritario, sì, ve lo dico eh. Per queste interruzioni allungano i tempi della sigla, ma rifaccio la la la di Brago. Io la... sarò brango... ancora più autoritaria. <ride> sarò molto autoritaria perché si tratterà di un libro di cui vi ho promesso di parlare l'anno scorso, perché l'anno scorso quando hanno eh, distribuito i premi Nobel ha vinto una una scrittrice di nome Herta Müller che bevissima. che è eh, e a nessuno la conosce comunque che è del della Transilvania veramente dell'etnia tedesca della Transilvania e come commentavo in quel momento io avevo un certo obbligo morale eh, anche di leggerla perché cioè io sono transilvana di etnia ungherese quindi qualche co comunità ah. del, nella nostra sorte anche anche ah, c'ha anche un po' di radici tedesche della Transilvania quindi qualcosa c'è diciamo e quindi l'ho letta il libro per cui gli uh, hanno assegnato il Nobel che è uh, mi dispiace ma non ho avuto tempo di verificare il titolo italiano uh, in tedesco sarebbe Atomshaukel il che uh, tradotto in italiano sarebbe L'altalena del respiro però E uh, in questo libro uh, si tratta delle esperienze di un suo caro e un amico che è stato deportato dopo il dopo la Seconda Guerra Mondiale come tedesco della Transilvania nell'Unione uh, nell Sovietica per contribuire alla ricostruzione sovietica come risarcimento per i danni recati all'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale. Cioè questa deportazione in uh, e magari eh, in tutti i sensi eccetto quello ideologico è assolutamente uguale ad una deportazione a cui siamo abituati, diciamo, dalle storie eh, delle storie ebrei. dalle testimonianze degli eh, degli ebrei. Cioè praticamente eh, si tratta di un lager, si tratta di un lager in cui in cui uno lavora, patisce la fame, in cui uno deve trovarsi non so, un un senso di ogni giorno che passa in cui uno è, è accompagnato dalla fame come un com, davvero come un compagno permanente in cui eh, in cui si trova delle regole di sopravvivenza, di giustizia eh, e e non so, di di di una di una strana compassione, di strane felicità e anche di strane di strane sofferenze. E comunque quello che eh, che mi ha colpito di più in questo libro non era necessariamente il l'esperienza che a volte sembra sembra anche difficile da comprendere, perché uno proprio lei cerca di spiegare bene, uno proprio proprio è difficile entrarci in in in questa esperienza che lei descrive anche in modo molto intimo. Però quello che mi ha colpito era era la vita dopo e la presenza del lager dentro la vita dopo che per esempio lei scrive delle cose del tipo che uh, il campo mi aveva rilasciato per prendere abbastanza distanze da poter crescere dentro di me Praticamente le sue azioni, anche il semplice mangiare, acquista un valore e anche un significato diverso semplicemente perché è condizionato dalle esperienze di cui eh, non riesce a scappare e che invece di sparire dentro la memoria, invece acquistano sempre più forza dentro la sua vita. Cioè eh, è un libro interessante, un po' pesante, devo dire. <ride> non è non è non è una cosa da leggere tutto di un fiato e quello che mi sono notata so, sono state a volte dei, dei diciamo dei flash di espressioni poetiche molto concentrate che che erano come non so di dei, dei raggi di luce su un su un quadro per esempio che ti illumina il tutto e te lo mette te lo mette a fuoco e eh, ho usato un paio di esempi eh, così per completare questo questo librambolo per esempio uno di sera se parlo è solo un altro modo per avvolgermi nel silenzio questo là la cosa l'altra era che eh, quando lei torna, cioè lui lei torna alla normalità eh, l'orologio spala il tempo fra i mobili mamma cioè mamma mia <ride> poi e immagina ho oh, oh, ho anche questo dopo dopo il ritorno nel pensiero non avevo ancora sfatto le valigie prendevo mm. aria in russo Ci sono tutte delle cose che cioè sono delle cose, non non è che tutto il libro è così. Il libro a volte è anche anche molto molto fattuale, a volte invece davvero impenetrabile, alcune volte invece ha questa concentrazione poetica è e chiarissima. Ed è per questo che ve lo raccomando. Allora, il linguaggio originale di scrittura del libro? Tedesco. Lingua di lettura? Inglese. Ah, ah, è stato tradotto in ungherese. E eh certo. Molto in tutte le bene. lingue, dai, i premi Nobel si traducono. In genere. Sì, i premi Nobel si traducono vero. <ride> Quindi ora tu lo stai viaggiando in ungherese lì? Sì, ah, mm. ok. Cercavo di Dunque, Erta Miller, tedesca dalla Transilvania. Ehm hm, Come c'è anche ungherese. No, no, non necessariamente, non necessariamente cioè no, hai eh, una no, di fatte una domanda, <ride> sennò ah. hai detto conosce bene. È una domanda, conosce anche l'inglese, punto, di domanda. Giorgi si è salvato in corner perché avevi quasi toppato. <ride> no, eh, no non, aveva topato, non aveva toppato, non aveva toppato perché no. veramente tra cilvaniensi mi confermano che un, era eh, una domanda. Un un sì, domanda. Sì, sì. E chi domandano Ferrore, dire mia madre, quindi edici come è un territorio multietnico che già davvero ci sono ungheresi ci sono tedeschi ci sono uh, ci sono ruveni uh e che uh, siccome ci sono anche dei territori di, di convivenza uno penserebbe che allora si no, parlano le lingue degli altri no, non lo so possibilmente per esempio nella mia famiglia è più o meno di così ecco, perché so, io ho dei er lingui aveva... tedeschi tedesco-ungheresi nella famiglia era nata in un luogo ungherese che ne so dove c'era una comunità ungherese mentre erano figli tedeschi che le no. madre lingua tedesca però ha imparato un uomo no, lei era proprio romero. in una città che in quei tempi era molto tedesca che era anche città di cultura eh, europea l'anno ma precedente penso in 2008 che eh, il suo nome conosciuto rumeno è SBU. Sbio, è invece tedesco? Eh, sì, lo sa o in ungherese almeno Noi ben. no, ben. eh, sarà... c'è bene Noi c'è bene e sarà Noi c'è bene Bene Con sta... questa domanda sarà ri... Noi c'è Ci reinterroghiamo sa? e riapriremo la puntata Tattarsi della settimana prossima Allora io ringrazio tutti gli amici all'ascolto insomma salutiamo veramente tutti i nostri ospiti Giovanna Augorini Danilo che avremo il piacere di uh, vedere insomma l'opera a martedì prossimo Santa. 23 novembre a Sando a Rue della Tulip e ringrazio Daniele e Regia che presentemente è riuscito a far collare insieme tutti i pezzi Agnese e Fabio che sono stati i nostri os a ricordarci quelle che sono le attività della fabbrica di Bruxelles, il nostro George, senza il quale ovviamente Bruxellesland non sarebbe quello che è e la sottoscritta vi saluta e vi augura appuntamento alla prossima settimana. Abbiamo ancora 7 secondi. Bene, te li lascio 6, tutti. 5 4 3 2 1 Buon anno! <ride> Avete ascoltato Bruxellesland